Alles wees soos Kynsna, 7 uur, 19.05, Suid-Afrikaanse tyd En jy luister na ons gereelde program Om 19 uur weeksta Met die titel Gewoonlik Oordenking Behalve op woensdag noem ons dit Israel van die Bijbel En sondag noem ons dit Stem van Hoop maar dit gaan maar oor die oordenking van Godse woord. En jy is aangeskakel by Net Radio SA, Net Radio SA, maar ons het ook ‘n alliantie met FM Stereo, so ons sê ook welkom aan FM Stereo, sy gereelde luisteraars. Netradio SA's webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za En op die wetblad vind jy al die inlichting wat jy nodig het, alles rondom hierdie internetradio, al die persoene wat uitsaai, die uh, name van die programme wat hulle uitsaai, en die tye van uitsendings, die omroepers se inlichting kan jy ook bykie nagaan. Nog ander interessante informatieban, maar dan ook ons archief, waar jy kan gaan kyk na vorige uitsendings, en dan op jou eie ty daarna luister maar, is natuurlijk ook ter inlichting van mense wat nou nie kan luister nie, nie nee, in die bepaalde tyfgeleef waarin ons nou uitsaai nie, so enige persoon, enige plek op aarde, wat uit die aard van die saak, enige tyd kan inskakel, en die persoon nou daar die moeite sal doen, wanneer die tyd, sê nou maar 1 uur in die ochend nou sal wees, of dan enige ander tyd, soos die tydsoon is die heel tyd skuif, Maar vir hulle, gerief is die archief daar. So as ons mense vertel van net Radio SA, geef hulle al die inlichting, so dat hulle so kon inskakel, <coughs> verskoontog. En dan so hulle die hele program kan bekijk, om te sien wie saai op stadium uit. Maar dan, vir die gerief, As mens nou nie op daar die spesifieke tyd kan inskakel nie, dan is daar dan die faciliteit van die archief, so dat die mens later na die program kan gaan luister. Ons gaan vanavond een bykie praat oor die 7 volke of nazies wat daar in Kanaan geblei die tyd toe Israël die land moes oorneem en is altyd interessant om te let op 7 so dink maar so bykie daar in te, wil ek allemaal na groet, hoop dat julle baie baie welkom voel van waar ook al ek sien hier die naam van my boete, ek sien sy gezicht ook uh, Pieter Erasmus daar uit Saratov van Rusland en ek wonder of Juri wat, ek sien ook sy gezicht, ek wonder of hy luister as hy luistert, miskien dat ek vir ons een aanleiding kan geef dan kan ek om groet, en ons mense daar in die Arabische land, nou weet ek Tania, wat gewoonlik gereeld luisterd is, vandag haar verjaardag, so sy is seker bezig om partijkie te hou, so ons sê vir haar baie baie geluk met haar verjaardag, mag die heren vir haar nog baie reiklik sien, vir haar en haar man, vir die tyd wat hulle nog daar in, daar die Arabiese land nou gaan woon, totdat hulle weer terug vir huis uit Afrika toe, waar hulle plaas gekoop het, weet ek, in die kaap. Nou totdat, dan hoop ons dat hulle met hulle baie voorspoedig sal gaan, en wanneer hulle hier in die land is terug, en die Heere Jezus nog nie gekom het om ons te kom haal nie, dat hulle ook baie lekker daar in die kaapsel blyk, hoop hulle plant, somme daar aan. Dis moos die plek, waar die mense wat wijn maak, hulle self bevind. Ons weet, dis maar een lang en een mooisame proces, om eerst die uitlom wangerstokke in die grond te kry, en seker te maak as die rechte soort grond, en so meer, totdat jy uiteindelik die en drijwe sal kan oes. Maar hoe dit ook al sy ons gaan praat, oor hierdie 7 nazies van Kanaan, die Kanaaniete, die oorkoepelende gedachte daar is die Kanaaniete, maar hulle uit so 7 groepe, nou ondai nou ook, dat as ons in die boek op oombaring lees oor die 7 geeste van God dan het het hierdie soort betekenis van volmaaktheid Godse geest is nie rechtig verdeel in 7 nie maar het is die volmaakte geest die heilige gees van God en die teenoorgestelde daarvan is hierdie 7 volke en hy het die 7 wat eindelik karakter eigenskap oefenbaar, wat teen oor God staan, en God eindelik maar staan En ons weet, Paulus skryf ons in Romeine, hoe sommige mense die waarheid onderdruk, en dis maar hier die geeste wat hy doen want hulle staan teen oor God, en die mens moet daarvan kennis neem, en die geest van die Heere vra om die mens te help, in hierdie baie sensitieve situasie, van hartchirurgie wat ons moet ondergaan, omdat ons weet, Jeremia dit al reeds vir ons gesê het, oor die mens, sy hart, wat so bedrieglik is, daar in die 9 negende vers, in Jeremia 27, sê bedrieglik is die hart hartboe, alle dinge, ja, verdorwe is dit, en wie kan het ken? Maar gelukkig, die tiende vers, sê ek, die Heere, en Heere is daar in hoofletters geskryf, as een aanduiding, van Godse naam, wat ons gewoonlik, Maar vertaal hier H -H, Omdat die mens dit nie kan uitspreek nie Want dan die vokale is nie Maar sommige mense vertaal dit sommer net met Jehovah Ander met Yahweh Maar ek moet nie sê Ek weet nie waar hulle daar die vokale vandaan krij nie Want in die tekst is dit nie daar nie En Jode spreek ook nie Godse naam uit nie Maar dis die naam wat ons met hoofletters vertaal, jy sal oplet in ons Afrikaanse vertaling, kry jy soms die woord Heere, waar net die H een hoofletter is en die res is kleinlettertjes, die E en die R en die E. Maar soms sal jy vind dat die woord Heere met alles in hoofletters geskryf is, dis een verskil. Dis so een groot verskil in die woorde wat daar aan die grond tekst staan. So die grondteks, in die Hebrause tekst, tekst Wanneer ons dit met alles hoofletters Heere vertaal Dan staan daar hier, H, v, H, W, Wat ons nie kan uitspreek nie Maar wanneer ons by Die woord Heere kom Met die hoofletter H En die rest, klein letterkies Dit is in die Engels ook so Lord, met alles hoofletters Of net die L in hoofletter Dan kom dit van 'n ander woord af Dit is die woord Adonai Adonai wat eindelijk meester beteken of besitter want God is ons meester God is ook ons besitter, hy het ons gekoop boem behalwe die feite dat hy ons gemaakt het het hy ons ook gekoop so Jeremia is van die oordeel dat ons hart bedrieglik is bo alle dinge Maar gelukkig in die 14e vers sê hy, maak my gezond, Heere, weer eens met H-E-R-E -E in hoofletters, dan sal ek gezond word, verlos my, dan sal ek verlos word. So dit is Godse werk om dit te doen, dit is waarin God specialiseer, en God wil dit graag vir een mens doen, vir elk een van ons. Hy wil ons hart gezond maak hy wil ons verlos, daar die woord verlos, het ons een element in daar van LOS, los, teenoor vast, om vast te wees of om los te wees. In die rugby, wanneer die voorry daar sak om te skrom, dan kry jy twee stutte, en in die middel is daar een hakker dan krijg jy loskop stut en een vastkop stut die ene so, so kop is los en die ene so kop is vast in daar die skramformatie so vast tegenwoord los as jy vast is, is jy vast as jy los is, is jy los dit is soos een hond wat jy vast maak in ketting dat is jy moest nou vast en as jy hom losmaak dan spring hy en hy hardloop omdat hy blij is dat hy nou vry is, hy is nou nie meer aan hierdie ketting vast nie, dit is wat dit ook maar vir ons beteken mense, om verlos te wees, is om losgemaak te word, en ons wil weet, wat beteken dit, waarvan moet ons nou losgemaak word, waarvan moet ons verlos word, nou die analogie wat ons gebruikt, net voordat ek hier vir ons muziek speel die analogie is die land Kanan teenoor die land Egypte waar Godse mense slawe was daar was hulle vas, hulle was slawe toe het God hulle vrygemaak en vir hulle die land Kanan gegeen maar hy het vir hulle gesê as julle hier die land intrek en ons gaan het lees dan moet julle hier die 7 nazies eers verslaan Julle moet met hulle verbroeder nie. Julle moet hulle met die banvloek tref. Hulle moet uitgeroei word. Ja ek weet nou nie sommige mense hou nie sommige van die woord uitroei en dan goed wat levendig is bijvoorbeeld door te maak nie. Ek het vanochtend, toe sien ek daar in my kantoor, dat daar is definitief een rot, wat daar rond sluip. want vanuit die vuilgoed mankie, het hy goed daar uitgeplik, en daar aan geknag, en papieren en goed, en ek is nou nie vriende met rotte en die mense, ek het vir die rot nou, vir vandaan, Twee pieringsvol Koring wat Sterk gif in het Daar uitgesit Vir hulle laaste maaltijd Of het nou een is of het twee is Of hoeveel weet ek nie, maar hulle ek wil hulle nie daar heen nie Ek weet nou nie wie met my saamstem nie Maar ek soek nie rot In my kantoor nie So ek gaan hulle daar uit roei Daar moet van hulle niks oorblij nie, soos niks nie. En dis wat die Heere vir hierdie volke in gedachte gehad het, voordat ons nou, nou hier lees, luister ons na Israel Helton, wat vir ons syng, I surrender all. Ek gee jylle maal totaal en al Here yeah, I free. live Hy is ingeschakeld by net Radio SA en luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Ayrinie hier so op kracht, kracht uit kracht uit hier in Ayrinie so miskien hoor hy daar aan die achtergrond die kracht of wekker, ek weet nie hier in Pretoria, Suid-Afrika en ons is besig om hier by ons program oordenking te kyk en bykie te oordenk oor hierdie 7 nasies, maar voor as daarby kom, luister ons net klaar, hier na Jeremia, wat sê, geseend is die man, en vrou dan, wat op die here vertrouw, en wie se vertrouwe die here is, want hy sal wees, soos een boom, hy of sy, wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet, by die stroom en die vrees, as daar hy te kom neem, maar sy blad bly groen, en in die jaar van droogte is hy nie bezorg nie, en hou nie op om vruchte te dra nie, maar dan skielik gaan hy hoor en sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, en wie kan dit ken, en dan gaan die heren voort om te sê, ek, die heren, dier soek hart, Toets En gelukkig Sê Jeremia maak my gezond Jere Dan sal ek gezond wor En verlos my Dan sal ek verlos wor En ek kan dus nou hier Na die skrif gedeeld In die oud testament eerstens by Joshua die onthou Joshua oorgeneem by Mooses om die volk die landbun in te lei en hier sê Joshua aan die negende vers, toe sê Joshua en die kinders van Isra, kom nader hier jy en luister na die woorde van die Heere jylle God Verder het Joshua gesê, Hieraan sal jylle erken dat daar een levende God tussen jylle is en dat hy sekerlik die Kananite en die Jevite, die Jeetite en die Verresite en Girgasite en Amorite en die Jebusite voor jylle sal uitdruif. En ons wil dit ook net vergelijk met Deuteronomium hoofdstuk 7 as jy dat aan te kunnen maak, weet nie. Dan vind ons hier die 7 nasies wat weer hier vir ons genoem word. En die 7 van hoofdstuk van Deuteronomium. Interessant nie, die 7e hoofdstuk van Deuteronomium. As die here jou God jou inbring in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem en hy baie nazies voor jou uitverjaag die Jethiete, die Girgasiete, die Amoriete, Kananiete, Ferrisiete Jewietsiete en Jewiete, sieve nazies meer en machtiger as jy die Heere sê somal vir hulle voor die tyd, Hulle is meer, hulle is een nasie, hierdie is siewe, hulle is meer en machtiger as julle. Maar die wonderlijke gedachte van die tweede vers en die Heere jou God, sal hulle in jou hand oorgee, dat jy hulle verslaan. Dan moet jy hulle geheel en al met die bandvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Mensen weet jy, baie mense lees die bybel en dan na die tyd kom hulle met argumenten na jou toe en ek praat gewoon ek nie met soke mense nie, want om met iemand te strui oor die woord van God het geen sin nie. Ek sê dit nou vir jou, dat jy dit weet. Ek en jy kan nie mense oortuig nie, is God self. Dis Godse geest, is mense moet argumentatieve soort van geest na jy te kom, dan is het amper beter om aan hy stil te bly. Nou kyk wat sê die heren, wat moet hulle doen? Ek het nou gesê sommige mense lees die bybel en dan sê hulle Godse woord weerspreek omself. Want hulle sê dan die Heere is sy huis genadig En hier ek sê hy nou vir hulle Jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie Jy mag ook nie met hulle verswaar nie Betekent trouw Jy mag nie jou dochter gee aan sy sene en sy dochter nie neem vir jou sene Want hulle sal jou sene van my afvallig maak so het hulle ander gode dien, en die toren van die Heerde teen hulle ontvlam, en hy jou gauw verdelg. So die Heerde het gesê, hulle moet hulle helemaal, sonder genade, uitroei. Mensen, want hulle verteenwoordig, alles wat teen God is, en luister nou mooi na my, my boete en my sê, sê as daar goed binnen in ons hart is, wat tegen God werk, wil jy nie, he, God moet dit maar liever vir jou uithaal nie, dat dit nie daar is nie, dat daar nie weerstand is nie, dat ons nie weerstand tegen God bied nie, want dis wat hier die volke, eindelijk maar beteken soos wat ek hulle nou vir jou een-een gaan noem en sou jy daar iets van die aard by jou self sien nou moet ek net vir jou sien, daar is altyd goeie nies, God het vir ons net altyd goeie nies, sy goeie nies is opgeneem in Jesus Christus en die evangelie want die evangelie beteken goeie nies letterlik, twee gedeeltes van daar die woord, is twee Griekse woorde wat aan mekaar gesit is, die woord eeuw en angelion, eeuw is goed en angelion is, is nies, is goeie nies, God het vir ons goeie nies, omdat hy lief is vir ons, en hy gee om vir ons, en jammer vir ons, hy is jammer vir die dilemma waarin die mens omself bevindt, God is jammer vir sy volk wat dier hierdie dilemma nou moet be be beweeg om die land te besit te neem, maar hulle kan nie dit in besit nie, maar hulle kan nie tussen hulle bly nie, hulle sal hulle moet uitroei. Reg, kom ons kyk, na hierdie verskillende groeperinge van mense daar in Canaan. Nou wil ek net vir jy sê, Canaan is eindelijk die oorkoepelende begrip en die rest daarvan is maar soort van vertakkinge dan van daar die begrip so dat ons die volledig begrip, begrip daarvan kan hee nee, soos wat die mens nou praat oor liefde nou wat is nou liefde as jy daar daar oor gaan praat dan kom daar maar sekere facette dan is dit alles onder hier die begrip liefde nou goed Daar die heel eerste groepering sy naam is Kanaan, Kanaan. Nou Kanaan, daar die woord, daar die Hebreeuwse woord, ek ben net ees veel verduidelik, alle Hebreeuwse woorde bestaan eindelijk uit een wortel van drie letters en dan het jy voorvoegsels en achtervoegsels en invoegsels. Baie talen werk so, dat een mens een wortel het, en die Griekse taal werk ook so. So met een mens vir studenten, nou ongelukkig, die vreemde soort van verskynsel, wat ons nie in ons taal het nie, want ons taal het een klomp woord om iets te beskryf. Maar in die breus en die is sit een woord met voorvoegsels en achtervoegsels en invoegsels, wat die betekenis kakering veranderd of verdiep, weet nie wat sy ook sê, wat is die Afrikaanse woord daar van Engels is to modify the meaning of a word, with prefixes, and suffixes, and infixes, en dit is zeker maar verander, hy verander die betekenis daarvan, hy gee ander reikerskakering, Van betekenis daaran door voorvoegsels en achtervoegsels En invoegsels daaran te voeg Die Latijnse taal werk ook so Nou goed Die woord kanan dan Kom van een werkwoord af wat beteken om vast te maak En een ander betekenis van to be humbled to throw down, so hy sien humble kan ons positieve gedachte ook wees, maar in hierdie sin is dit negatief to humiliate by om vast te maak om iemand aan bande te le en dit is eindelijk die heel oorkoepelende begrip van al hierdie ander nasies wat ons nou nog gaan kyk alles val eindelijk onder Kananiete, die hele lot van hulle is eindelijk maar kananiete, maar is dan nou subgroepen, want dit is kanan, en allemaal wat in kanan blij is kananiete, maar daar is onder afdelings van hulle, so ek hoop jy het nou die begrip daar heel eerstens van kananiete, dit is een gees wat jou wil onderkryf, To throw you down. To humiliate you. Om jou vast te maak en jou vast hou en aan banden te lewe. As kan jy sien, hoekom wil God die mens verlos? En wil losmaak. En as jy sien, jou vry gemaakt, het jy waardelik vry. En baie van ons verstaan nie rechtig hierdie goed dat ons aan banden gelee word nie, dat ons vastgehou word nie, dat sekere dinge ons nie die vryheid gee om te doen wat ons wil doen nie. So ons moet dit verstaan, nie. ons moet verstaan, dit is Godse gedachte, dat ons waarlik vry sal wees. So daarom, sê hy vir die volk, moet nie hierdie mense levendig los nie, want as geeste wat in hulle woon, en as jylle met hulle gaan verswaar, dan gaan jylle ons nou tis en hulle bly, en dan gaan jylle begin om ander goede te dien, dan is jy ons nie vry nie, om God te dien nie, dan is jy aan bande geleg, sê het rechts ook, verstaan ons mekaar, op jy die pun, met die kananiete, ek wil graag dier daar die jylle lys werk, maar dit is, dit is nie wat oor het gaan nie, he. dit gaan nie daar om door die lijst te werk, somme net ter wille van kennis nie, dit gaan hier oor hartsyrurgie, dit gaan hier oor om die waarheid te konfronteer, en is eindelijk maar net die geest van die heren wat ons ken omdat nou Jeremia het gesê, Bedrieglik is die hart boe alle dinge, wie kan om ken Dan sê die Heere, ek, deersoek je hart. Die here God woon in ons, hy weet alles van ons, hy is bewus van elke liewe ding, binnen in ons ook, somme sulke soort goeikies soos ons haare. Daarvan weet God ook. Hoekom sal hy dan nou nie weet van verkeerde dinge wat in die hart verborgen is nie? Want daar niks vir God verborgen nie. En ons as mense kan sekere goed wegsteek. Jy weet mys Sommige mense is nou skaam om bijvoorbeeld te sê dat my paas in die tronk Sê nou jou paas in die tronk is gevolg van liefstel en wat, wat ook al die rede daarvoor is Dan sal die onderwerp nou vir my word, mes is nou skaam daar oor Ek en jy moet nie skaam wees met God nie Moet eerlijk met om wees En die Heere is lief vir ons Hy wil nie die goed uithaal Omdat hy ons wil seer maak nie Het so, is omdat hy ons wil genees Ek het onthou sy kind Ek soms in doorings getrap En dan sit die goed nou daar Onder jou hakskeen En waar dan ook al die ding nou gesteek het En begin nou daar soeer Is dit pijnlik vir jou dan om jou op jou voet te trap Of jou In recht te stap En my ma was altyd gereed Om vir jou te help En ek kon onthou wat sy altyd gedoen het Sy het nou een naald gevat En om skoon gemaakt En dan sy nou die Doring vir jou verweider Wat daar binnen in die voet sit Maar dit was nie lekker nie Ek was so sensitief dat is my maat nog nie is die naald tegen my, my voet nie, dan rik ek om al weg. Dit is ons gewone optreed. En ons moet dit nie doen nie mense. Daarom met hartchirurgie sal een mens wat nou daar op een operasietafel lees, sal ook nie soms nie daar leer dat mense sy, sy borstkas begin oopsnij en oopsaag en al die goed doen wat jy moet doen nie vir die reden moet die persoon oorgê aan narkose en die narkotiseer met jou svat en jy moet teken dat jy dat jy oorgê want hy gaan jou aanspuiting gee en hy slaap raak in 'n plasie onder narkose sodat jy nie kan rondruk en pluk en want dan dit sal net nooit werk nie so dis die kananiete gewees om ons vast te hou en ons vast te maak en gevangenis te maak en ons te verneder. Die tweede groep mense is die hetiete. Die hetiete. Die kananiete klink nog soos die Hebrause woord kanan, kanan aan. Maar by, by die hetiete wat ons met hetiete nou vertaal is het getiete. Getiete. En dit kom van een werkwoord af wat beteken om jou af te breek aan af te kraak. Ons weet wat dit beteken, ons allemaal weet wat dit beteken. Het is makkelijk om iemand af te breek en af te kraak. Sommige mense doen dit net baie meer subtiel as ander mense. Maar om stikkie vir stikkie jou beeld af te breek en af te kraak, Ongelukkig gebeur dit soms in ouwe huise waar die vader virgeer heel te en afgekraak word stikkie vir stikkie vir stikkie Vader is veronderstel om die pa te wees As mense, as kinders in huis groot word is daar een vader virgeer en een moeder virgeer nodig in die normale ontwikkeling van een kind, die kindersielkunde, as jy mis, mens op daar die vlak net een bykie kindersielkunde bestudeer, sal jy sê, dis waar van die grootste probleem ontstaan, as daar nie een sterk vader vergeer en 'n moeder vergeer teenwoordig is nie. Want een kind in die normale ontwikkeling moet op een stadium met die hom, hy om, of haar associeer met die pa en later met die ma en dit wissel so tussen die twee. As die paarse figuur afgebrek is, dan is daar een wanbalans. Goed, dis wat hier die woord dan beteken, die gittiete, is om jou af te brek en af te kraak, en onthoud hoe ek in die Weermacht was, was dit die manier hoe hulle met jou gewerk het. En het gesê hulle breek jou eers af, en dan bouw hulle jou op. Fysisk en geestelik, asso het hulle dit nou genoem vir jou gedril en rondgejaag totdat jou gol uit is maar dis die al wat hulle gedoen het kijk hulle jou gevloek slegge sê, jou ma slegge sê jou pa slegge sê en jou ouma som ook in die proces gevloek ek gaan nou nie daar die verskrikkelike goed vir julle hier noem nie jy kan dit nu eindelijk nie ees voor normale mense noem nie, jy kan nie, mag nie Maar goed, hoe dit ook al sê, dit was een afbreekproces. En ongelukkig sê ek, gebeur dit in sommige huisgezinne. Ons is nie veronderstel in mekaar af te breek, ons is veronderstel mekaar op te bouw. Goed, die volgende is die Jebwiete. Die Jebwiete. Dit beteken om te onderdruk. Ek wil vannig vir jou in die siel kunnen verduidelik hoe twee goeie werk. In een mens een seneweestelsel, die bestaan, most nou uit jou brein, met jou, dit is die bondel seneweest daar, wat dan vertak af van jou ruggraad af, en dan verspreid dit dwars ter jou hele lichaam. En daar is wat oorval vanuit jou lichaam, van die receptore van jou lichaam, na jou brein gestuur word maar binnen in hier die sê nie weer bane, mens, vloeistof ek gee my wat enerzijds kan inheber of faciliteer, daar die twee woorde miskien probeer onthou, om te inheber of te faciliteer, inheber beteken om het terug te hou, faciliteer beteken om wat deur te laat gaan, nou hier die inhebering, inhebering, Dit wat depressie veroorzaak Dit is een van die dinge wat depressie kan veroorzaak Dat mense toe te neergedrukt word Want hierdie impulse wat vannig na die brein toe moet gaan Word nou teruggehou En hierdie gevoel van euforie wat jy veronderstel is Om te hee om blij te wees En opgewonde te wees verdwijn dan In een soort van a, a gemoedstoestand Waarin jy voel jy is in een donker gat en jy wil nie as jy kop die deur uitstekne en so meer. Die het ook op die so gevoel. Nadat die baalpriesters verslaan het en hulle keel afgesnud, was het nou die wat hom nou weer wou aangevat het, en toe het hy daar onder die besenbos gaan leeg en gewoop, hy gaan sterf. En moes die eer om daar help, om weer op te staan. Nou mense, dit gaan dan oor onder druk en depressie dan is daar die girgasiete jy het klink soms so snaaks, nee ek kan nou toe ek die eerste keer die woord girgasiete gesien het toe sien ek, dit klink soms boos dit klink nie lekker nie, die woord soms nie die woord so girgasiete van die werkwoord af wat beteken om te verwar om jou in die verwarring te bring, om jou in verwarring as ek met jou bezig is, probeer ek jou uit verwarring uit ta help, ek probeer jou dat daar verlichting kom, dat daar die morgenster opkom in ons harte, dat die licht vir ons opgaan. Maar sommige mense is daar op uit om jou te verwar. En die skrif noem het vir ons baie duidelijk, Petrus praat van mense, wat Paulus geskrifte vat, en dit verdraai en dit mense verwar tot hulle eie verderf so dis die gurgasiete, die gurgasiete, wat beteken om te verwar, baie mense is verwart in hulle denken, hulle weet nie of hulle ather of mather is nie, om daai soort van uitdrukking te kan gebruik, en ach, sies toch mense, die Heere is o lief ons, hy wil nie he, ek en jy moet verwart wees nie, Hy, hy ons moet gefokus wees. Want dis die teenoorgestelde daarvan. Om verward te wees, jy weet nie, herwaars of derwaars nie. God wil jy, hy, hy moet gefokus wees. Gefokus. Hy verwarring kom jy van God af nie. So dit moet, as dit daar is, moet dit uit. dan is daar die vijfde groep, die Amorite, die Amorite, kom van die werkwoord af, wat beteken om verdeeltijd te bring, Verdeeldheid te veroorzaak, kan jy onthou, daar is een brief, daar reg aan die einde van die bybel, net voor openbaring Judas, wat net een hoofdstuk het, Daar noem Judas in die 19 negentiende vers Mense wat verwarring veroorzaak Wat verdeeldheid in die gemeente veroorzaak As altyd sulke soort van persone Sulke soort karakters Want die Bible sê vir ons baie duidelik Een huis wat in homself verdeeld is Kan nie bly staan nie Daarom moet die mens werk vir eenheid Eenheid, absolute eenheid Want teen oor eenheid staan verdeeltuid. Je weet ons wat is verdeeltuid, ne? Dit is pas nie een moeilike begrip nie, maar nie die teen oorgestelle van eenheid. Eenheid betekent twee mense staan saam. Hulle is van die oordeel, hulle is van die selde geloof so oortuiging. En dan kom al verdeeltuid en een huis wat in homself verdeel is kan nie bly staan nie verdeeldheid moet jy, jy self onderzoek om te kyk of jy verdeeldheid probeer veroorzaak en of jy eenheid probeer bewerkstellig dis die amorite dis die vijfde groep sestek groep is die verre siete wat beteken in sy werkwoord om te verstrooi Engels to scatter U ken ons van die 10 stamme en die verstrooiing Daar die 1 koninkryk wat bestaan het Israel het eers in twee geskeur in die Noordrijk en in die Zuidrijk en die volgende stap was verstrooiing, toe word hulle verstrooi, toe word hulle as ballinge weggevat aan een ander land, daar, ander kan die riviere van die Efraat rivier daarin, wat ons vandag as Iran en Irak ken, daar is hulle in verband en is hulle as slave daarin verstrooi. Sien, dit is erger nog as verdeeltijd Want dit was die eerste stap Na die eenheid van Die land Israel onder koning Die eerste drie koning Saul, David en Salomo Daarnaan die, die dood van Salomo To het hulle geskeur To is hulle in twee En die profete het hulle gewaarski Nie lang daarna nie To was het die val van Samaria Van die tien stamme En to is hulle weg En uh, omtrend so 100 jaar daarna toes het die val van Jerusalem En hulle is ook weg as ballinge en helemaal verstrooi Toes hulle allemaal in die verstrooi En dan die laatste groep Is die Jebusite Die Jebusite Kom van die werkwoord af om te vertrap onder die voete Mensen, jy weet maar, so word wijn gemaakt destijds in die oude Truivig korrels gepers, is, is geplik en is in uh, Een of ander houwer gesit en mensen het dan in dit gaan staan Hopelijk met skoon voete En dan het hulle dit stikkend getrap totdat alles die uit die drywe korrels uitgetrap is. Nou, dit is wat hierdie woord beteken is om te vertrap onder die voete. Nou, mense, ons weet ons nou hoe sommige mense mekaar kan vertrap onder hulle voete. Ek wil nie eers daarop uitbrei nie, ek is nie eindelijk lis dan, maak my somenaar as ek daar aan denk, maar dit is wat soms gebeur, dat mense mekaar onder die voete kan vertrap, en geen genade het nie in, in hier die vertrapping, en dit gebeur dageliks, recht oor die hele ganse wereld, tussen mense. Nou my liewe boeteens, jy sal moet nadink, oor hier die 7e, narsies wat eintlik maar karaktereienskappe verteenwoordig want die mens moet nou voortgaan ons kan nie bly hier by nie kan nie met dit net opnoem nie ons moet hierdie goed na die Here toevat vat ons moet na die hartseer rug toe gaan en ons moet surrender, ons moet oorgee en ons moet vir die Heere vraag om vir ons te help om ons gezond te maak soos wat Jeremia dit gevraad in die 17e hoofdstuk van Jeremia waar hy gevraad dat die Heere moet ons gezond maak hy sê maak my gezond Heere, dan sal ek gezond word verlos my, dan sal ek verlos word want dit is een proces, dit, jy kan ons nou sien In die sinne daar, dit is een proces, dan sal ek gezond word, nie, dan sal ek gezond wees nie, dan sal ek gezond word. Dit is een proces, goed moet verweider word, door dat ons ons selfs naar die here toe bring, in eerlijkheid, in nederigheid, sonder om weerstand te bied, want God kan nie met ons werk als ons weerstand bied nie kom ek vir hierdie prentjie geskulder het van die narkoseer. Jy kan nie met hom kan nie iemand opereer en sy borskas oop en saag as hy daar lewendig of kom ons sê nie as hy wakker is nie. Kan hy dit doen hê? Hy sal jou hande wegvat. En dan kan jy mos net die operasie doen nie. en God verseer ons, nie, sê dit nooit en sy leven doen nie, as soos dit nooit nie, het is ek en jy wat na hom toe moet kom, soos Jeremia, en sê, maak my assoos, assoblief gezond, Jeremia, sê dit, hy was eerlik genoeg om dit te kan doen, en mense as ons, boete Jeremia dit kon gedoen het, dan kan ek en jy dit moos ook doen, om in eerlijkheid na die Heere te kom en from te vraag om vir ons om vir ons te help en met om daar oor te praat soos Pieter Koffie, ek hou van die man en van sy lied wat hy nou vir ons hier gaan sing en daarmee groet ek jou dan ook tot volgende keer dit was woensdag D.V en mag jy een wonderlijke nachtrus ondervind, en van my kant af, sê ek vir jou dan Shalom.